U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ne rekoh li ja tebi, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ako te i poslije ovoga zabilo bilo što upitam, reče, onda se ne nemoj sa mnom družiti. Imaš kod mene za to opravdanje. I njih dvojica krenuše. I kad dođeše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U gradu njih dvojica ne na jedan zid, koji tek što se nije srušio, pa ga onaj da ispravi. Mogao si, reče Musa, uzeti za to nagradu, sada se rastajemo ja i ti, reče onaj, pa da ti objasni zbog čega nisi mogao da se strpiš. Što se one lađe tiče, ona je vlastni vlasništvo siromaha, koji rade na moru, I ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar, koji je svaku ispravnu lađu otimao. Što se onoga dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im gospodar njihov mjesto njega da boljeg i čestitijeg od njega i milostivijeg. A što se onoga zida tiče, on je dvojice dječaka, Siročadi iz grada A pod njim je zakopano njihovo blago Otac njihov je bio dobar čovjek I gospodar tvoj želi Iz milosti svoje Da oni odrastu i izvade blago svoje Sve to ja nisam uradio Po svome rasuđivanju Eto to je objašnjenje Za tvoje nestrpljenje I pitaju te o Reci Kazaću vam njemu neke vijesti Mi smo mu dali vlast na zemlji i omoguću njimu da izvrši ono što želi. I on pođe. Kada stiže do mjesta gdje sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovo jedan narod. Ozul Karneine, reko smo mi, ili ćeš da ih kazniš, ili ćeš s njima lijepo da postupiš. Onoga ko ostane mnogobožac reče, kaznićemo. A poslije će se svome gospodaru vratiti pa će ga i on teško muko mučiti. A ono meko bude vjerovao i dobra djela činio, nagrada najljepša i s njim ćemo blago postupiti. I on opet pođe. I kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda kome mi nismo dali da se od njega bilo čim zakloni. I on postupi s njima isto onako kako je s onima prije postupio. Mi svojim znanjem obuhvatamo sve što je u njegovoj moći. I on opet pođe. Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji jedva govor razumijevao. Ozul Karneine, rekoše oni, jeđuđ i međuđ, čine nered po zemlji. Pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi. Bolje je ono što mi je gospodar moj dao, reče on. Nego... Samo vi pomozite meni što više možete i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa i kad on izravna dvije strane brda reče, pušite. A kad ga usija reče, donesite mi rastopljen mjed da ga zalim. I tako oni nisu mogli ni da ga pređu, niti su mogli da ga prokopaju. Ovo je blagodat gospodara moga, reče on. A kada se prijetnje gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sramniti, a prijetnje gospodara moga će se sigurno ispuniti. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih, kao talasi, sudaraju s drugima i puhnut će se urog, pa ćemo ih sve sakupiti. I toga dana ćemo nevjernicima džehennem jasno pokazati, ima čije su oči bile koprenom zastrte, da o dokazima mojim razmisluje Onima koji nisu htjeli da išta čuju. Zar nevjernici misle da pored mene za bogove mogu uzimati robove moje? Mi smo doista. Za prebivalište nevjernicima pripremili džehennem. Reci, hoćete li da vam kažemo čija djela neće nikako priznata biti? Čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti? A koji će misliti da je dobro ono što radi? To su oni koji u dokaze gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu uporicali da će pred njega izaći. Zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na sudnijem danu im nikakva značaja nećemo dati. Njima će kazna džehennem biti, zato što su nevjernici bili i što su se dokazima mojim i poslanicima mojim rugali. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, dženecke bašće će prebivalište biti. Vječno će u njima boraviti I neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene, reci. Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim. Reci, ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog, jedan Bog, ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka... Klanjajući se gospodaru svome, ne smatra njemu ravnim nikoga. Merjema, o ime Allaha, milostivog, samilostnog. Kav, ha, ja, ain, sad. Kazivan je o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu zekeri javu, kad je on gospodara svoga tiho zovno i rekao, Gospodaro moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam kad sam ti, gospodaro moj, molbu uputio nesretan ostao. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina. Da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i učini, gospodaro moj, da budeš njime zadovoljan. O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi. Ime će mu Jahja biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. Gospodaro moj, reče on, kako će imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku u starost doživio. Eto tako, reče, gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko. I tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. Gospodar moj, reče, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje. Hvalite ga ujutro i na večer. O ja ja, prihvati knjigu odlučno, a dado smo mu mudrost još dok je dječak bio, i nježnost, i čednost, i čestit je bio, I roditeljima svojima bio je dobar i nije bio drzak i nepristojan. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kada bude iz mrtvih ustao. Ispomenio knjizi Merjemu kad se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca utječem se milostivom o tebe, ako se njega bojiš, uzvikno ona, a ja sam upravo i zaslanik gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. Kako će imati dječaka, reče ona, kad me ni jedan muškarac dodirno nije, a ja nisam nevaljalica. To je tako, reče on, gospodar tvoj rekao, to je meni lahko, I zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, tako je unaprijed određeno. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme, kamo sreće je da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala uz viknona. I melek je koji je bio niže nje zovnu, nežalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče, Za Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe. Pa jedi i pi i budi vesela. A ako vidiš čovjeka kakva ti reci, ja sam se zavjetovala milostivom da ću šutjeti. I danas niskim s neću govoriti. I dođe ona s njim, porodici svojoj nosećiga. Omer jemo, rekoše oni. Učinila si nešto nečuveno? Hej ti! koja u čednosti ličiš Harunu. Otac ti nije bio nevaljao, a mati tvoja nije bila nevaljalica, a ona im na njega pokaza. Kako da govorimo djetetu u Bešici, rekoše, ja sam Allahov rob, ono reče. Meni će on knjigu dati i vjerovijesnikom me učiniti i učinit me gdje god budem blagoslovljenim i naredit mi da dok sam živ tvo obavljam i milostinju djeljujem, i da majici svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nadavnom, na dan kada sam se rodio, i na dan kada budem umro, i na dan kada budem iz mrtvih ustao. To je Isa, sin Merjamin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjeju, Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljene kao je On. Kad nešto odluči, On zato rekne samo, budi i ono bude. Allah je u istinu i moj i vaš gospodar. Zato se klanjajte samo njemu. To je pravi put. I knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško ima koji ne vjeruju kad budu na danu velikom prisutni kako će je dobro čuti i kako će je dobro vidjeti onoga dana kad pred nas stanu, a nevjernici su sada u očitoj zabludi. I pomeni na dan tuge, kada će biti s polaganim računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. Mićemo zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i nama će se oni vratiti. Spomeni u knjizi, Ibrahima, on je bio istino ljubiv, vjerovjesnik, kada je rekao ocu svome, o oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje, niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti, o oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi, zato mene slijedi i ja ću te na pravi putu putiti, o oče moj, ne klanjaj se šeitanu, Šeitan je milostivo me, uvijek neposlušan. O, oče moj, bojim se da te od milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šeitan drug. Otac njegov je rekao, zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti. Mir tebi, reče Ibrahim. Moliću gospodara svoga da te oprosti, jer oni je vrlo dobro primameni i napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se svome gospodaru nadam se da nećo biti nesretan u klanjanju gospodaru mom i pošto napusti nje i one kojima su se mimo Allaha klanjali mimo Ishaaka i Jakuba darova smo i obojicu vjerovjesnicima učinili smo i darova smo im svako dobro i učeni smo da budu hvaljani i po dobrou spominjani. Ispomeni u knjizi Musa, on je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik. Mi smo ga s desne strane tu razvonuli i sebi ga približili da čuje riječi naše i darovali mu milošću našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna, ispomeni u knjizi Ismaila. On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik vjerovjesnik, i tražio čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i gospodar njegov je bio njima zadovoljan. I Ispomenio knjizi Idrisa, on je bio istino ljubiv, vjerovjesnik, i mi smo ga na visoko mjesto digli. To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću svojom obasuo, potomci Ademovi i oni koje smo sa nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi, i Israelovi, i oni koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođaše. Oni će sigurno zlo zloproći, ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili, Njima se neće nikakva nepravda učiniti. Oni će u džennetu ući, u edenske vrtove koje milostivi robovima svojim obećao, zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli. A obećanje njegovo će se doista ispuniti. U njima prazne besjede neće slušati, već samo mir. I u njima će ujutro i naveće obskrbljeni biti. Daćemo da takav džennet naslijedi onaj od robova naših koji se bude grijeha klonio. I mi silazimo samo po naredbi Tvoga gospodara. Njemu pripada ono što je pred nama i što je za nama i što je između toga i Tvoj gospodar nije zaboravan. On je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Zato se samo njemu klanjaj i u tome bude istrajan. Znaš li da ime njegovo ima iko? Čovjek kaže, zar kad umrem, zbilja biti oživljen. A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa. I tako mi gospodara tvoga, mi ćemo i njih iz šeitane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da okođe hennema na koljenima kleće, a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema milostivome najdrski bili. Jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore i svaki od vas će do njega stići. Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleće ostaviti. Kada su im se naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika, a koliko smo mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljeni zazivali, reci, onome koju zabludi, neka milostivi dug život da, ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo smak svijeta, zbilja će saznati ko u gorem položaju i ko ima pobornika manje. I Allah će pomoći onima koji su na pravom putu, a dobra djela koja vječno ostaju od gospodara Tvoga, bit će bolje nagrađena i ljepše uzračena. Zar nisi vidio onoga koju dokaze naše nevjeruje i govori za cijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca? Ili je on budućnost prozreo ili od milostivoga obećanja primio? Nijedno. Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti a ono što smo mu dali naslijediti i sam samcat će nam se vratiti. Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha uzimaju, a ne valja tako. Božanstvo će poreći da su im se klanjali i bit će im protivnici. Zar ne vidiš da mi nevjernike šeitanima prepuštamo, da i što više na zlo navraćaju? Zato ne traži da što prije stradeju, mi im polahko dane odbrajamo. Onoga dana kada čestite kao uzvanike pred milostivim sakupimo, a kad u džehennem žedne griješnike potjeramo, niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome milostivi dopusti. Oni govore, milostivi je uzeo dijete. Vi doista nešto odvratno govorite. Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali planine zdrobe, što milostivom pripisaju dijete. Nezamisljivo je da milostiv ima dijete, ta svi oni, i oni na nebesima, i oni na zemlji, kao robovi u milostivog tražiti utočište. On je sve zapamtio i tačno izbrojio, i svi mu na sudnjem danu dooći pojedinačno. One koji su vjerovali i dobra djela činili, milostivi će sigurno voljen učiniti. Mi smo Kur'an učinili lahkim na tvome jeziku, da bi njime onej koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a i nađije nepopustljive opomenuo. A koliko smo samo naroda prije njih uništili, dali li jednog od njih vidiš i dali i najslabiji glas njihov čuješ. Taha u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ta-ha, ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude povuka onome koji se boji. Objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visoki, milostivi koji se iznad Arša uzdigao. Njegovo je što je na nebesima i što je na zemlji i što je između njih i što je pod zemljom. Ako se ti glasno moliš pa... On zna što drugom tajno rekneš i što samo pomisliš. Allah, drugog Boga osim njega nema, najljepša imena ima. A da li je do tebe doprla vijest o Musavu? Kada je vatru ugledao pa čeljadi svojoj rekao Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio. Možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću dva vatre naći nekoga ko će mi put pokazati a kad do dođe, neko ga zovno. O Musa, ja sam u istinu gospodar tvoj. Izuj, zato obuću svoju. Ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Tebe sam i izabrao, zato ono što ti se objavljuje, slušaj. Ja sam u istinu Allah, drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj da bih ti uvijek na umu bio. Čas oživljenja će sigurno doći od svakoga tajim, kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnje biti. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja unj, onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa, Ovo je moj štap Odgovor je on Kojim se poštapam I kojim lišće ovcama svojim skida, A služi mi za druge potrebe Baci ga o musa Reče on I on ga baci kad on Zmija koja mili Uzmi i ne boj se Reče on Mi ćemo je vratiti ono što je bila prije I uvuci ruku pod pazuho svoje Ruka će se pojaviti bijela ali ne bolesna i eto znamenje drugo da ti pokažemo neka od naših velikih čuda idi faraonu jer je u zlu svakom mjeru prevršio gospodaru moj reče Musa učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna brata moj Osnaži me njime i učini drugom u zadatku mome, da bismo te mnogo hvalili i da bismo te mnogo spominjali. Ti, uistinu, znaš za nas. Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa, reče on. A ukazali smo ti milo svojoj još jednom, kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stiče. Metni ga u sanduk i u rijeku baci. Rijeka će na obalu izbaciti, pa će ga i moj i njegov neprijatelj privatiti. I ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom mojim. Kada je sestra tvoja otišla i rekla, hoćete li da vam ja pokažem onu koja će se o njemu brinuti? Mi smo te majici tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te mi brigi oslobodili, I iz raznih nevolja te spasili I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena Zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao I ja sam te za sebe izabrao Idite ti i brat tvoj Sa dokazima mojim I neka sam vam ja uvijek na pameti Idite Faraonu On se doista osilio Pa mu blagim riječima govorite Ne bi li razmislio ili se pobojao Gospodaru naš, rekoše oni, bojimo se da nas odmah na muke nestavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači. Ne bojte se, reče on, ja sam svama, ja sve čujem i vidim. Idite k njemu i recite, mi smo poslanici gospodara tvoga. Pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, a živi u mir onaj koji pravi put slijedi. Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga koji ne povjeruje i glavu okrene. Pa ko je gospodar vaš, o Musa? Upita Faraon. Gospodar naš je onaj koji je svem onom što je stvorio da ono što mu je potrebno. Zatim ga, kako da se time koristi nadahnu. A šta je sa narodima davnašnjim? Upitao On ima zna sve, gospodar moj, u knjizi je. Gospodaru mome nije ništa skriveno i on ništa ne zaboravlja. On je za vas zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolazi utro. I on spušta s neba kišu. Samo mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno. Jedite i napasajte stoku svoju, to su dokazi za one koji pamet imaju. Od zemlje vas stvaramo... I u vas vraćamo I iznijećemo vas po drugi put izvesti I mi smo faraonu sve dokaze naše pokazali Ali on ipak porekao I da povjero je odbio Zar si došao da nas pomoću vrađbine Svoje iz zemlje naše izvedeš O Musa Upitao je I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj Doista pripremiti Zakaži nam ročište Koga ćemo se i mi i ti pridržavati Onako kako odgovara I nama i tebi,nekkači ište bude na praznik, reće Musa, innek se narod izjutra sakupi. I fara ode, sakupi svoje poslje dođe, teško vama reće i Musa. Ne iznosite laži olahhu, pada vas som kazno omunšti, a sigurno neje uspjeti ona koji laži iznosi. i oni se ti ho ša svom poslu između sebe razpravati. Ova dvojica su čarobnjaci, rekoše jedni drugima. Hoće da vas vrađbinama svojim iz zemlje vaše izvedu i da unište vašu vjeru prelijepu. Zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite. Ko danas pobjedi, sigurno će postići šta želi. O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti? Bacite vi, reče on. I odjednom mu se pričini da konopi njihovi štapom i njihovi zbog vraćbine njihove kreču i Musa u sebi osjeti zemlju. Ne boj se, reko smo mi, ti ćeš doista pobijediti. Samo baci to što ti u desnoj ruci. Proguta će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće ma došao uspjeti. I čarobnjaci se bači se licem na tle govoreći, Mi vjerujemo Musa Musaova i Harunova gospodara. Vi ste mu povjerovali, viknu Faraon, prije nego što sam vam ja dopustio. On je učitelj vaš, on vas je vražbini naučio i ja ću vam zacijelo u nakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stabljima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati koje od nas u mučenju strašni i strajniji. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli. Tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše oni, pa čini što hoćeš, to možeš da učiniš samo u životu na ovom svijetu. Mi vjerujemo u gospodara našeg, da bi nam grijehe naše oprostio i vraćbine na koje sinosti nas ti primorao. Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajni. Onoga koji pred gospodara svoga kao nevjernik iziđe čekađe hennem, U njemu neće ni umrijeti, ni živjeti. A one koji prednjega njega kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni. Edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći. u će oni vječno ostati i to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili. I mi objavismo mu u Noću izvedi robove moje, i s njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti. A Faraon je za njima svojim krenuo, ali su ih talasi mora prekrili. Faraon je narod svoju zavlodu doveo, a nije na pravi put izveo. O sinovi Srajlovi, mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili i na desnu stranu Tura vas doveli, imanu Srailovi i prepelice vam slali. Jedite ukusna jela kojima vas obskrbljujemo i ne budite u tome objesni, da vas ne bi snašla sržba moja, a koga snađe sržba moja, nastradao je. Ja ću sigurno prostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini i koji zatim na pravom putu istraje. A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa, Evo ide za mnom, odgovorio on, a požurio sam k tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. Mi smo narod tvoj poslije tvoj odlaska u iskušenje doveli, reče on. Njega je zaveo Samirija i Musa se narodu svome vrati srditi žalostan. O narode moj, reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje, zar vam se vrijeme odudilo ili hoćete da vas stigne srđba gospodara vašeg, pa se zato oni iste držali objećanja koje ste mi dali. Nismo prekršili dato ti objećanja od volje svoje, odgovoriši. Bili smo na tovarani teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili. A to isto uradio i Samirija, pa im izlio tele, koje je davalo glas kao da muče. I oni su onda rekli, ovo je vaš Bog i Musao Bog, On ga je zaboravio. Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječ ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti tim nikakvu korist pribaviti? A njima je Harun još prije govorio. O narode moj, vi ste njime samo iskušenje dovedeni. Gospodar vaše je milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. O Harune, povika Musa, šta te je spriječilo kad si ih vidio da su zalutali, da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao? O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ja sam se plašio da ti ne rekneš, razdor si među sinovima i srajlovim i nisi postupio onako kako sam ti rekao. A šta si to ti tio, o Samirija? Upita Musa. Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli. Odgovori on. Pa sam šak zemlje zemlji ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio. I eto tako je u mojoj duši ponikla zla misa. E onda se gubi, reče Musa. Čitavog svog života ćeš govoriti, neka me niko ne dotiče. A čekajte još i određeni čas koji te neće mimo ići. Pogledaj samo ovoga tvog Boga kojim si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti i pomoru mu prah rasuti. Vaš Bog je Allah, drugog Boga osim njega nema. On sve zna. I tako je to. Kazujemo ti neke vijesti onima koji su bili nestali i objavljujemo ti od sebe Kur'an. Ko za njega ne bude Marijo, na sudnjem danu će doista teško breme ponijeti. Vječno će u muci ostati. A jeziv tovar će im na sudnjem danu biti. Na dan kada će se u rogu puhnuti. Toga dana ćemo nevjernike modre sakupiti. I jedan drugom će tiho govoriti. Niste ostali više od deset dana. Mi dobro znamo o čemu će oni govoriti. Kad najrazboritiji između njih rekne. Ostali ste samo dan jedan. A pitaju te o planinama. Pa ti reci. Gospodar moj će ih upra pretvoriti i zasuti. A mjesta na kojima su bile ravno ledinom ostaviti, ni udobina, ni uzvisina na zemlji nećeš vidjeti. Tog dana će se oni glasniku odazvati. Mora će ga slijediti i pred milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti. Toga dana će biti odkoristi posredovanje samo onoga kome milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga govori. On zna da su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti. Ljudi će se živome i vječnom pokoriti, onaj kojimu je druge ravnim smatrao svaku nadu će izgubiti, a onaj ko je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravdjeni zakidanja nagrade plašiti. I eto tako, mi Kur'an na arabskom jeziku objavljujemo, I u njemu opomene oponavljamo da bi se oni grijeha klonili ili da bi na poslušnost pobudio. Neka je uzvišen Allah, vladar istini ti, i ne žuriš čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi i reci gospodaru moj, ti znanje moje proširi. A ademu smo odmah u početku naredili, ali on je zaboravio i nije odlučen bio. A smo melekima rekli, poklonite se Ademu, svi su se oni poklonili, samo i bliz nije htio. O Ademe, rekli smo, ova je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašim izlasku iz dženeta, pa da se onda mučiš. U njemu nećeš ni ogladnjati, ni goobiti. U njemu nećeš ni ožednjati, ni žegu osjetiti. Ali šeitan mu poče bajati i govoriti, O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati. I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova, pa počeše po njima lišće dženecko stavljati. Tako Adem nije gospodara svoga posušao, iz puta je skrenuo. Poslije ga je gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i napravi pravi put ga uputio. Izlazite iz njega svi, reče on. Jedni drugima ćete neprijatelji biti. Od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio uputu moju neće zalutati i neće nesrećan biti. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnijem danu će mog slijepo živjeti. Gospodaru moj, reči će, zašto si me slijepo živio kad sam vidimo. Evo zašto, reći će on, dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljan. I tako ćemo mi kazniti sve oni koji se pohotama previše odaju i u dokaze gospodara svoga ne viroju, a patnja na onom svijetu biće u istinu bolnija i vječna. za njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili? Oni, po nastambama oni hode, to su zaista dokazi za ljude pametne. I da nije ranije izrečene riječi gospodara Tvoga i roka određenog, kaznom bi već bila neminovna. Zato trpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći gospodara Svoga, prije izlaska sunca i prije zalaska njegova, i obavlja je u noćnim časovima i na krajovima dana, da bi bio zadovoljan. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta, koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo. Ta nagrada gospodara Tvoga je bolja i vječna. Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraju u tome. Mi ne tražimo od Tebe da se sam hraniš, mi ćemo Te hraniti. A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, čeka svršetak. Mnogo božci govore, zašto nam ne donese kakvo čudo od gospodara svoga, a za im dolazi objašnjenje ono što ima u davnašnjim listovima, a da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli, gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bi smo riječi tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramočeni postali, reci, svi mi čekamo, Pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na pravom putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.